și-i tineret, dacă ai Biblia ridic-o sus, vreau să vă câți aveți Bibliile astăzi, 10 septembrie cât, 10 astăzi 10 septembrie, super, bun dacă vecinător nu are Biblia, întreabă-l unde ți-e Biblia puteți să le întrebați, unde ți Biblia ce se întâmplă cu ea ține-o acasă, să strângă praf bun, Deuteronom, capitolul 2 Deuteronom, capitolul 2 Deuteronom, capitolul 2. Mi-am luat un uh, uh, cronometru, ea lui Sami, ăsta uh, ea, tău Sami, dar, uitați-vă voi, ce să văd de când e 30 de minute, dar va trebui ceva mai bun, că uh, nu văd, deci uh, trebuie să mă ca să văd când ajung la 30 de minute, dar o să încerc. Să mă așa, dacă mă uit așa mai atenți să știți că e problemă ceasul nostru. Apropo, trebuie să vă zic că căutăm așa un ceas care să-l putem pune aici, pe pupitru, așa mai mare, să vedem, să nu trebuie să ne închiorim, știi? Dacă găsiți unul, spuneți-mi că o să-l cumpăr. Bun, ați găsit în capitolul 2. Dar nu mă aduceți ceas de la de perete gros, nu trebuie de la ceva aici micuț, finuț, nu? Dacă ar fi așa subțire cât o faie, ar fi și mai fain, dacă găsiți. Așa că tehnologia încă a ajuns așa. Deuteronom 2, capitolul 1, versetul 3. Să citim. Deuteronom 2, 1, versetul 3. scrieni am întors și am plecat în pustie pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul. Și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis, va ajunge. De când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă, spremiază noapte. Întoarceți-vă. Dacă ai... Și îți place să subliniez să faci măzgăleturi, încercuiți, întoarceți-vă în Biblie, pentru că va fi cuvântul aici cheie, okay, întoarceți-vă astăzi. Și întoarceți la încă un pasaj din Isaia, treceți, treceți, treceți de psalmi, treceți, până ajungeți, înainte de Ieremia este Isaia, capitolul 43, Isaia 43, versetul 18, Isaia 43 cu 18, Ce păcat de, de, de liceni că încep pe data 13 septembrie școala. Nu-i păcat. În mod normal avea viață încă două zile, de 15 știam eu că-i așa. Începeți pe 13. Vă furați și două zile. Asta e. Se fură, se fură. <laughs> și profesorii, profesorii trebuie să mearg mai repede, și elevii. Cred că nu-i nu bine nici pentru unul nici pentru ceilalaltă. Sami? Unde e Sami? A dispărut Sami? Nu știu, sună telefonul tău, Sami. Nu știu dacă e bun ăsta. A din cronometru, a ieșit din tot. Deci dacă mă duc, dacă trec peste 30 de ani, să că e din cauza lui Sami. Sami, ce-i ce cu problema asta? E o problemă aici. Ce ne te sună? Bun, ați găsit? Isaia. Isaia, capitolul 43, versetul 18. Dar nu, da eu am ceas. nu e problemă ceasul. Problema e când predic, nu mai văd ceasul. Isaia 43, versetul 18, când mă descurc. Isaia 43, versetul 18 și 19. Nu vom mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vom mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu -l cunoașteți voi oare, voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. În seara asta Dumnezeu mi-a pus un cuvânt profetic pentru noi ca tineret. Dacă faci parte din tineretul acesta, aș să fii în mod special foarte atent, pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție ceva personal și noi ca tineret ceva în mod general. Așa că dacă faci parte sau vrei să faci parte din tineretul acesta, mai multă atenție în seara asta, nu e un mesaj doar care să te facă să te simți bine, e un mesaj profetic, un mesaj pentru tine, special, dacă faci parte de la noi, de la tineret, vii la seara de tineret, Și dacă vrei să faci parte și pentru tine Bun Titlul meu este E timpul pentru o schimbare E timpul pentru o schimbare Dacă îți notezi bine faci Că probabil este câteva săptămâni O să uiți titlul despre ce am vorbit E timpul pentru o schimbare Haide să ne rugăm Și voi începe Tatăl să mulțumesc pentru seara Astăzi mulțumesc că sunt din nou aici Împreună cu tinerii din Salem și Fiecare care e aici, îți mulțumim pentru ei. Care sunt pentru prima dată, mă rog ca Tu să îi faci să se simte, Doamne, bine și să le erați drag, o setanță era asta. Să mulțumim, Doamne, că uh, suntem aici adunați și vrem să auzim cuvântul Tău. Să mulțumim pentru modul în care ne ai vorbit până acum, în timpul de închinare, Te-ai atins de noi. și Vrem, Doamne, ca Tu să ne vorbești astăzi la ce avem noi nevoie fiecare. Aș vrea ca fiecărui tânăr să-i vorbește în mod personal astăzi ceva care să... Să, Doamne să îl ducă de unde îi, la unde vrei tu ca el să fie Și îți mulțumesc că fiecare tânăr, Doamne, va fi atent Și va, va, își va depune efortul să, Doamne, să înțeleagă ce vrei să-i comunici Nu numai să audă cuvintele, ci să înțeleagă ce vrei tu să comunici comunici Sunt numărele lui Iisus, mă rog Mă rog ca fiecare inimă să fie deschisă astăzi la cuvântul tău Amin, Amin. Unii care mă cunoaște mai de mult. Care am crescând aici Pe nu fără lui, poate m-ați văzut așa Unii poate nu m-ați văzut Dar vă spun eu În clasa 4-a Unii știți povestea mea În clasa 4-a a început să-mi placă mâncarea mai mult Și mai mult ca la ceilalți Călin nu mânca nimic Nu știu cum s-a schimbat Situația de el Acum mâncă mai mult Ei, În vremea aia nu mânca aproape nimic Tata țin minte că mesteca mâncarea lui Era lene să mestecem mâncarea Și tată eu mesteca în și eu băga Așa era Și o numea baby food <răză> Și trebuia lu Călin să-ți spui povești Trebuia să îl ademenești Că o veni baubau și o veni făt frumos Și făt frumos deschide gura mare Da, făt frumos de astea, știi? Așa era Călin Eu nu eram așa Nu <răză> trebuia să spun nicio poveste Nu trebuia să deschizi frigiderul Nu trebuia să deschizi bucătăria Era în prezent <răză> N-aveam probleme cu poftă de mâncare. Nu trebuia să-mi deam pirule, să am poftă de mâncare. Nu zice, probleme, nu. La mine noi, Dacă linii era probleme, toți se întrebau, poate trebuie să merg la doctor, de ce nu mănâncă, de ce... Și începea că poate că a la grădiniță și acolo nu are de mâncare, și începea că nu are poftă de mâncare. Tot la mine nu era problemele așa. La mine era problemele când, cum îl oprim să mânci așa mult. Eram doi frați... Stan și Bran, deci așa chiar efectiv. Dani încă era mic, nu știa ce să numească pe Dani, nu știa cum o să devină pe vremea respectivă. Și uh, nu aveam autocontrol, ăsta era adevărul, nu aveam autocontrol și aveam tot felul de uh, afaceri cu Călin, uh, nu știu ce-i făceam, dar oricum el reușea să mă aducă mâncare și în pat și mâncam și noaptea înainte ca să mă culc. Și mama se trezea și făcea... Făcea patul sau nu știu ce, de unde zonă fărmituri aici. Se mânâncă în pat, se mâncă în pat. O ajuns destul de grav, așa, vroiau să pună lacăt la bucătărie. Deci efectiv noi aveam o bucătărie pe role, ușă pe role și au vrut să pună un lacăt și numai de la... Orele respective săm -mi deschidă mie. Mă iubeau, dar nu le plăceau cum devenim, deveneam o minge. Și nu le plăcea, nu le plăceau cum devenim, ci. Tot sor gândea, tot fel de lucruri să pună pe frigider, nu știa pe ce să pună lactat, ce să... pentru că nu, se, nu, nu, nu, nu nu mă opream în mânca. mâncare. Îmi plăcea mâncarea, deci orice, deci problema era că orice mergea, știi? Atunci mâncam și orez, acum nu mănânc orez. A orice, deci orice și în cantități mari. Deci aia era problema, nu mă săturam. Și uh m ajuns în America, ții minte că am ajuns, când am ajuns din aeroport în, în Los Angeles, ne-au ne așteptat uh, frații Groz, nu frații Groza, alt frați. frații, tot formații de astea erau. A, ah, nu mai ții minte, în orice cald, nu-s foara, nu, nu. Nu erau pe vremea, erau mici pe vremea aia. Și uh, ne-au așteptat formația asta, uh, știau pe tata, tata mergea, predica, ei pe aici pe România și ei s mutat în America. Nu, nu. Și când mă vede pe mine, îl vede pe frate meu pe Călin, se uite la Călin, da, ăsta vine din România, și zice, uite la mine, bă, ți-ați mers bine România. Eram bine făcut, nu o să-i înceată remarca aia, am zis, da, mulțumesc, mi-a mers destul de bine. Și primul an când am mers în America, acolo... E acolo mâncarea e mâncare și mai ieftină și acolo orice mănânci, dacă mănânci un baton cu ciocolată, parcă toată gata, se pune pe tine, tot e umfli. Și a ajuns destul de rău încât duminica țin minte când mergeam la biserică, veneam acasă și venea să leșin. Deci de la, nu știu, de la, eram gras și venea să leșin, deci așa rău, mă simțeam rău. Și... După aia a, am dat așa de o carte, a, care a unii ți-au zis despre ajută-mă, Doamne Satan, mă vrea gras. Și am citit cartea și am început să devin inconfortabil cu mine. Numai, ce port aici, pe ce e aștia? Și nu mai îmi plăcea, ne devenisem agitat, frustrat, inconfortabil cu mine, persoana mea. Eu știam că mai micuți în interior, dar în exterior ce se întâmplă? Și uh, știam că a fost timpul de o schimbare. Am simțit că e timpul pentru o schimbare. Am simțit în inima mea, am zis că e timpul pentru o schimbare. Și am citit cartea aia, ajută-mă, Doamne, Satan, mă vrea gras. Și am înțeles toate mâncărurile astea care te face să pui mai multe kilograme. Unii mănâncă ca și călin și nu se vede, alții mănâncă mai puțin ca și mine și imediat se vede. Și... Uh, Am început să iau măsuri drastice pentru a putea reuși această schimbare. Eu care tot timpul la educație fizică eram ultimul, nu plăseam să fac educație fizică, ne puneam să facem ture la Generală 8 în jurul curții școlii și eu tot timpul eram ultimul. Nici nu mă simchiseam să ajung, că știam că nu am rezistență în mine. Am început să alerg și am de trei ori pe săptămână. Am început, am simțit că e timpul pentru o schimbare. Am simțit în mine și la vârsta de 13 spre 14 ani Am reușit așa de mult schimbarea, încât mi-aduc aminte, mi-am luat pantaloni vechi, în două luni am reușit schimbarea, în două luni mi-am luat pantalonii vechi, care acum cu două luni erau, și erau dublu cât eram eu în momentul respectiv, toate hainele trebuie să le schimb, absolut tot, tot, tot, în două luni nu mai mă recunoșteau oamenii. Și când am venit România eram deja slab. Carmen știe că era în biserica respectivă. Când a venit, nici nu știu cine, cine care e băiatul ăsta, că nu îl cunoaște. Nici bunica mea, care copilărisem în fiecare vacanță, nu mai m-a recunoscut, pentru că așa de mult m-am schimbat. Ea credea că Tudor a în America și a băiatul ăsta. L-a adoptat părinții. Dar am simțit că-i timpul pentru o schimbare la vârsta de 13 ani. Am că nu mai pot... Am simțit că-i timpul pentru o schimbare. Și mă gândeam, astăzi uh, uh, Dumnezeu începe să lucreze și am un cuvânt profetic pentru voi și cuvântul ăsta e la fel dar e în alt domeniu și cuvântul acesta e, e timpul pentru o schimbare. E timpul pentru o schimbare. E o timpul pentru o schimbare în viața ta și e timpul pentru o schimbare la noi, uh, la tineret. E timpul pentru o schimbare. Și mă rog în seara asta, în minutele care au mai rămas, să înțelegi unde Dumnezeu vrea ca tu să schimbi ceva Pentru că el e timpul pentru o schimbare Începe un nou sezon, e timpul pentru schimbare Și în cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom am început să citim Și am început să citim și uh, Biblia spune, dacă întoarce la Deuteronom capitolul 2 Deuteronom capitolul 2 Ne-am și am plecat în pustie pe drumul care duce la Marea Roșie cum îmi poruncise Domnul și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis, va ajunge de când ocoliți muntele acesta. Ei mergeau și ocoleau în pustie muntele Seir. Tot îl ocoleau. Nu înainteau, ocoleau. Și Domnul la un moment dat spune, acum e timpul. Pentru că Dumnezeu i-a îngăduit să, să ocolească și tot ocoleau. Tot ocoleau muntele Seir. Dumnezeu le spune, e destul. Ați ocolit destul, e timpul pentru o schimbare, e timpul să vă întoarceți și le spune, e timpul uh, va ajunge de când ocoliți în muntele acestea, întoarceți-vă spre mează noaptea. Eu cred că pentru fiecare dintre voi e timpul acesta pentru o schimbare. Simt în Duhul meu că e timpul pentru o schimbare în viața ta. Știu că ai făcut multe lucruri și nu au fost ele rele. Te înconjurai muntele și Dumnezeu ți-o spus, dar e timpul să faci, e timpul pentru o schimbare. E timpul pentru o schimbare în relațiile tale, e timpul pentru o schimbare în, poate în, în trupul tău, poate ai o boală cu care te confrunți și tot înconjur muntele, tot e un ciclu în care tu ai trecut. Eu vrea ca tu să, să vrea să duc o vindecare o eliberare. E s-o schimbare în finanțele tale. Totocolește muteri, nein, nein, tată, financiar tot, tot acolo, vezi, IBAN după IBAN, IBAN, Neiban, IBAN, Neiban și Mesia spune, e timpul pentru o schimbare. E timpul pentru lucruri lucruri în slujirea ta, te-a de ceva și te-a te-a de ceva în biserică și iar te-a E timpul pentru o schimbare în slujirea ta. Mesia vrea să vă spună că e timpul pentru o schimbare și încă încă din începutul verii Dumnezeu începe să ne spună despre lucrare cu tineri. Că Dumnezeu ne spune și a început să-mi spună că e timpul pentru o schimbare Și veți vedea că vin schimbări Trebuie să vă pregătiți Pentru că atmosfera aceasta de schimbare va afecta tineretul Dar va afecta și viața ta personală Pentru că schimbarea se produce în jurul tău Tu ori te adaptezi, ori încerci să te opui Dar schimbarea vine Așa că nu are rost să te opui că ea vine Nu poți să schimbi schimbarea Pentru că ea vine Totul e dacă tu te poți adapta schimbări. 1 octombrie va fi o, o zi pentru noi ca biserică, o nouă schimbare. 1 octombrie va fi o zi în care când veți intra, va fi lucrurile vor părea noi. 1 octombrie va fi o zi în care vom începe un nou concept la seara de tineret. Simțim că Dumnezeu ne pune să facem o schimbare și de două ori, începând din 1 octombrie, prima dată când va fi asta. Decepând de din 1 octombrie, seara de tindere nu va mai fi la fel. De două ori pe lună va fi doar cum a fost până acum. Dar în celelalte două dăți vom, veni, vom avea timp de laude și închinare aici împreună, toți, toate vârstele și după laude și închinare ne vom împărți. Studenții, studenții cei peste 19 ani, toți tinei peste... Oxigen vor rămâne aici în sală, că noi suntem mai mulți deocamdată din datele noastre. Licienii vor merge în sala de mese, care e vizavi. Și Dunamisul va merge sus. Așa că schimbarea, schimbarea se pregătește, schimbarea vine. Dumnezeu aduce schimbări, spune, 10 ani, vă știți că de 10 ani împlinim în toamna asta, împlinim 10 ani de când ne întâlnim în sala asta, la seara de tineret, 10 ani. Și Dumnezeu îmi spune, ați înconjurat destul muntele, e timpul să vă întoarceți. Acum 10 ani, prima dată când eu am început, am microfonul, era asta, era de la cufir, am microfonul și am predicat, predicant, princa, lider de tineret. Acum 10 ani aici am început. Erau două, două rânduri aici. Dar aveam o viziune că va, că sala se va umple cu tineri și de 10 ani. În fiecare vineri mă găsește aici de 10 ani. La măsur simt că măsur ne spune ați înconjurat muntele de stol. Ajunge E timpul pentru o schimbare. Dar asta la noi la tinere, dar poate Dumnezeu îți vorbește, ție e timpul pentru o schimbare. Și de multe ori merge în acest ciclu și te-ai obișnuit, unde ești, deja știi muntele, știi, Dumnezeu vrea să te pregătești pentru o schimbare. Și vă spun, schimbarea e necunoscut, de multe ori îi, nu, nu ești pregătită pentru că... Uh, uh, un, Calci pe tărâm încă neexplorat și nu sigur. e sigur. E, e un teren care n-ai mai fost și de multe ori parcă ți-i frică. Mai bine înconjor muntele că e mai sigur. Știi toate gropile, știi toate peșterile din munte, e mai ușor. Dar nu înaintezi. Și pentru fiecare dintre voi Dumnezeu vrea să... vreau schimbare în viața voastră pentru că vă spune persoană. Ați înconjorat destul muntele. în tipul să vă întoarceți. Și îmi place întoarce pentru că întoarce-te... E e pe o direcție, mi se spune întoarcete. Întoarcete înseamnă să mergi pe o altă direcție total diferită. Și în Biblie, Biblia e plină de oameni care s-au întors. Dumnezeu, e, Dumnezeu e un specialist la a întoarce oameni. Odosea aminte Saul mergea spre Tars și el vrea să prigonească biserica, se ducă în închisoare. Și Dumnezeu îi face o întoarcere la Pavel se întâlnește cu el și spune, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și s-a întâmplat o schimbare atunci la Saul și Saul s-a oprit în a mai prigoni biserica și el a început să zidească biserica. Vă aduceți aminte de Moise? Un cioban. Moise era cioban în Madian. Și se spune, destul, tot ai păstori, tot ai înconjura muntele cu oile așa. destul. E timpul să faci ceva, e timpul pentru o schimbare, e timpul Să te să vreau să te folosesc pe tine, să-i poporul. Vă știți că odată cu schimbarea aceasta, cu schimbarea care va avea loc de două ori pe lună, la seara de tineret, Dunamis într-o sală, liceienii într-o sală, peste nouă spre Oxigenul în altă sală, vor fi mult mai multe lucrări care vor trebui unii dintre voi, să vă ridicați, să le faceți. Când suntem toți aici împreună, unul singur prezintă întrebări și răspunsuri. Dar când ne vom împărți, Dunamis va avea întrebări și răspunsuri, Licenii va avea întrebări și răspunsuri, Oxigenul va avea întrebări și răspunsuri. Așa că Dumnezeu vă cheamă pe mult să vă ridicați, să vă ridicați la un nou nivel al implicării. Și sunt multe lucruri care vor începe să se întâmple, care va fi nevoie de tine, va fi nevoie de oameni să aibă loc. Până acum, de exemplu, vă dau un exemplu din ce se va întâmpla, pentru că i e schimbare în aer, e schimbare în atmosferă. Vom avea un lider vom avea, La lucrare cu tineri va fi un, va fi, vor fi lider la evenimente. Și în fiecare lună, Oxigen va avea un eveniment într-o sâmbătă. Vor merge, vor face ceva distractiv. Liceenii, în fiecare lună, într-o sâmbătă, vor face ceva distractiv. Dunamisul, în fiecare lună, va fi, va, vor face ceva distractiv. Va fi un lider la Dunamis pe evenimente. Va fi un lider la liceni, care se va ocupa de evenimentele lor doar. Va fi un lider la Oxigen, care se vor ocupa... Cine? Unul dintre voi. Va trebui să se ridice. Eu sunt acela, vreau să mă implic, vreau să ajut, vreau să fiu în echipaia care să organizăm evenimente, să mergem la o fermă, să ne batem cu porci și poate băieții vor vrea să meargă, se bată cu porci, să arunce ouă, nu știu, ei vor organiza evenimentele. Dacă vin și prietenii tăi care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vor și ei să arunce ouă în porci, vin și tu cu ei și vă distrați acolo. Fie evenimente faine care voi le veți pregăti. O dată pe lună, tot timpul, vei liceenia liceenii un eveniment, studenția au un eveniment, Dunamis are eveniment. Vom avea lideri la Dunamis, la liceu, la oxigen, care se vor ocupa, se vor asigura că fiecare dintre voi sunteți unde ar trebui să fiți în lucrare, va fi lideri pe slujire, se vor uita la profilul vostru, Padi, la personalitate, abilitățile tale, cei pe inima ta, vor studia pe lângă liderul tot de grupă. Se va asigura Că tu, Emilia, ești Unde ar trebui să fii Că tu ești, ești, ești pe calea Și ești în pregătire Pentru ce Dumnezeu Te-a chemat Că tu să fii N-am avut până acum Dar acum vom avea Simți schimbarea Pentru că schimbarea vine Pentru că Dumnezeu Vrea să ajunge pe stadion Dumnezeu are planuri mari cu noi Și ne pregătim Am înconjurat destul muntele E timpul să ne-ntoarce E timpul să ne-ntoarce Abia aștept Că aceste lucruri să se întâmple. 1 octombrie e marea deschidere. Noul concept. Tineret, cafe nu va mai arăta la fel. Vă fie ăștia cu șepți, cu tricouri. Tineret cafe acolo. O să vă, o să vă prezinte noile produse. O să fie fain și cafe o să fie, o să fie modernizați. Ne, ne, ne pregătim pentru asta și, și fizic și și spiritual. Simțim schimbarea cum vine. Dar acum ca schimbarea să aibă loc, vă trebuie să notați trei lucruri care trebuie să se întâmple. Că Ca în viața ta schimbarea chiar se producă. La noi în tineret schimbarea se producă. Sunt trei lucruri care absolut trebuie să le facem dacă vrem ca această schimbare să aibă loc. În Isaia 43 cu versetul 18. Isaia 43 voi citi. Isaia 43 cu versetul 18. Spune așa. Nu vom mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă uitați la cele vechi. Iată voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu cunoașteți voioare, Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Aș vrea să notez o idee, trei idei notezi astăzi. Prima idee care aș vrea să notezi e următoarea. Pentru a primi noul, trebuie să te separi de vechiul. Pentru a primi noul, trebuie să te separi de vechiul. Pentru a primi noul, Trebuie să te separi de vechiul. Este un principiu dacă vrei ca ceva să se întâmple în viața ta. Dacă vrei un nou stil de viață, trebuie să te lepezi de vechiul tău stil de viață. Ai cum. Dacă vrei ceva nou, trebuie să lepezi ceva vechi. De multe ori tendința noastră este să aducem ăla vechi în ceva ce e nou. Și nu merge, pentru că nu se îmbină nou cu vechiul. Dacă vrei ceva nou ce Dumnezeu are pentru tine, trebuie să renunți la ce a fost vechi trebuie să te renunți la vechea ta mentalitate. Problema de multe ori e că când vrem noul, vrem să îmbărțișăm ce Dumnezeu pentru noi nou, problema e că aducem mentalitatea veche, de ieri. Dacă un an o ducem împreună și zice, Doamne, fă ceva nou în viața mea, dar noi gândim cum am gândit înainte, în trecut. Aș să începi să lași pe Dumnezeu să aducă o schimbare și la nivelul minții tale, să nu mai gândești cum ai gândit în trecut. Pentru că dacă vrei noul, trebuie să te separi de vechiul. Vă dau un exemplu. Ilie, îmi de Ilie pentru că Ilie este un al lui Dumnezeu proroc care n-a murit ca noi toți. Vom Am mai să vedem, dacă vine Domnul, nu murim nici noi. Dar ca ceilalți, Ilie n-a murit. Ilie așa de mult de a iubit Dumnezeu pe Ilie că a zis că mă, trămit un car de foc cu cai din cer să-l iau de acolo. Așa o și-a făcut. S-a înălțat la cer într-un car de foc direct la cer. N-a văzut moartea. Ilie și Enoch. Doi. Dar el i-a mers cu carul. Nu văd mai fain. Așa că sunt cai în cer. Sigur sunt cai cer, că nu au vrut de unde să-i aducă caia, aia. Erau cai, așa că bucurați-vă pentru un animal în cer. De Înainte de Elisei, ucenicului, era ucenicului, Elisei spune, aș vrea o dublă ungere. O dublă ungere aș din uh, ungerea ta. Și-o zice, dacă tu vei, și-ți fii atent ce zice Ilie către el, dacă tu vei vedea în momentul în care Dumnezeu mă ia, îți voi arunca mantia. Și vei avea o umblă, o, o, o dublă ungere peste de viața ta. Și Elisei atâta s-a ținut de el, o vrut să vadă, vrut să, nu s-o lăsat, o trecut râuri, nu, s-o ținut, ținut de Elie. Fii tot ce se întâmplă. Elia ia carul pe Elie, și Elisei jos. Ilie i-aruncă mantia, haina, care reprezenta autoritatea, puterea, ungerea, i-o aruncă și știți ce face Elisei? Sfâșie hainele lui vechi. Pentru că nu poate veni noul în vechi și le sfâșie. Și după ce sfâșie hainele, prinde mantaua. Nu poți avea noul până nu te de vechiul. Nu poți avea. Poți avea. Așa că cei vechi în viața ta care trebuie să te debarasezi de el ca să primești ceva nou. Unii dintre voi sunt între într o relație greșită. Și, Doamne, fă voi atași de Dumnezeu. Cât timp ții de relație greșită, nu poți să aduc noul, că ții de vechiul. Îl suni, îi scrie SMS, zice, lasă, să aduc ceva nou în viața ta. Amin? Nu poți face, nu poți să ții și de vechi și să primești și noul. Ca să primești noul să te de vechiul. Asta e primul, primul lucru. Așa că lucrurile, de exemplu, poate o să spuneți la tineret, dar noi am făcut așa în trecut lucrurile. Nu mai, pentru că vrem să facem ceva nou. Nu să mai vorbim despre ce am făcut. Nu le lucruri care le-am făcut și le-am făcut bine, le vom face din nou. Dar nu vom mai vorbi de ce am făcut, vom vorbi de nou ceea ce vom face. Dar întotdeauna ne-am întâlnit la seara de tineret toți împreună. Nu mai vorbim de vechi, vorbim de ce facem nou. Acum ne vom întâlni de două ori pe lună, doar împreună noi toți. Studenții vor merge separat de două ori pe lună. Liceenii separat. Studenții, oxigen, toți peste 19 ani. Pentru că dacă vrem, ce Dumnezeu are nou pentru noi, trebuie să le pădăm cei vechi. Amin? Dar că nu știu ce înseamnă pentru tine chestia asta. Nu știu care-i noul ăla care tu-l aștepți în viața ta. Dacă nu lași vechiul, nu o să vină niciodată nou. Nu o să vină niciodată. Pentru că intră în conflict vechiul cu nou. Nu vedeți de multe ori când vorbiți cu bătrânii? Vedeți că gândiți diferit ca ei? Nu vi se pare că gândiți total diferit? Îi gândesc altfel? Noi gândim altfel. Vedem o sârmă, bătrânul o ia și o pune sus pe gard. Noi? Ce vă adică au rugat la gunoi? Ce se fac cu o sârmă? Gândim altfel. Vechiul cu nou. Biblia spune că nici vinul nou nu poate fi pus în burdufuri vechi. Schimbă burdufurile. Schimbă burdufurile. Schimbă burdufrurile. De, de ce Dumnezeu a trebuit să înceapă o biserică nouă în Oradea ca să restaureze, să aducă un vin nou? Pentru că nu putea să aducă un vin nou într-o biserică veche. Nu putea, că nu putea să primească. Cineva să revolta. Nu le conveneau tobele, nu le convenea muzica. Așa că Dumnezeu a ridicat un burduf nou. Și-a dus vinul nou în Oradea. Pentru că nu poți să aduci vin nou în burduf vechi. A doua lucru care aș vrea să-l Singurul lucru care te poate ține departe de binecuvântarea ta, ești tu. Singurul lucru care te poate ține departe de binecuvântarea ta, ești tu. Tu ești obstacolul. Tu stai în calea împlinirii visului tău. Tu. Nimeni altul? Tu. Așa că va trebui să rezolvi problema ta. Știi cine stă în calea împlinirii visului tău, Dorina? Numai tu, nimeni altcineva Eu nu pot să opresc visul lui Dumnezeu împlinindu-se în viața ta Eu nu pot să opresc visul lui Dumnezeu împlinindu-se în viața lui Sefi, Sana Nu pot! Dar știți cine poate să oprească? Ea Ea poate opri Și tu, Cătă, tu poți să-L oprești Prin limitările tale, prin modul în care tu gândești, modul în care tu acționezi Poți să-L oprești Dar numai tu poți asta Mi-aduc aminte de o întâmplare în uh, Scăldătoarea Betesda Era foarte interesant. La scăldătoarea Bethesda era un, era ceva ce se întâmpla. Venea un înger al lui Dumnezeu. Era când Isus era în căpepământ. Venea un înger și tulbură apa. Făcea așa mai Nu era cristalină. Și dacă intrai primul în apă, după ce îngerul tulbură, apă era vindecat. Așa că erau mulți bolnavi acolo, la scăldătoarea Bethesda. Știa că dacă ești primul care intri în apă, după ce îngerul tulbură apa, ești vindecat. Așa că acest om era un om, care stătea de mulți ani, de 38 de ani stătea acolo, paralizat. Și vedea pe mulți cum își primesc bine cuvântarea. Îi pe mulți. Îi da pe mulți cum îi vinde căți, cum îl duc alții și îi arunc în apă și ei, yes, se vine Și într-o zi Isus trece pe la scoatatoare Betezdă. Era să-ncă Isus trece pe acolo și nici nu vin ăstea Vindecă-ne tu! Ei așteptau apa, se uitau la apă. Iisus e aici, băi, el vindecătorul ăștia se uitau la apă. O tulburată apă în cerul. Iisus spune când vine în Ierusalim, dacă ai fi cunoscut, ai fi cunoscut -o vremea cercetării. Există o vreme când Dumnezeu te cercetează, când Dumnezeu îți vorbește. profită de acele vreme, că s-ar putea să nu mai fie. Iar s-ar putea să nu mai ai e șansa aia. Astăzi Dumnezeu îți vorbește, astăzi auzi cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți comunică, s-ar putea să nu mai ai șansă să te schimbi. Dacă astăzi un dintre voi nu vă veți schimba, s-ar putea să nu mai ai altă șansă. Eu spun asta de multe ori, pentru că Dumnezeu s-ar putea să fie ultima șansă pe care ți-o dă. El e un gentleman. El, pe Dumnezeu, Dumnezeu nu m-a forțat pe mine să predic Evanghelia. Dumnezeu nu a venit cu mine cu pistolul și dacă nu vii înapoi în România, eu te împuși. Nu am făcut așa ceva, pentru că nu e natura lui. Să dacă mă Nu vină în România, lasă America, vină în România. Nu cu pistolul, nu m-a amenințat, nu zic că dacă nu te lovesc, că stau picioarele, nici forbă. Dacă mă iubești, slujește-mă. Și din dragoste o fac pentru el. Nu pe mine vreau să-mi fac cunoscut, ci pe el. Când totul îi zis, totul îi făcut, când ajunge pe stadion, nu o să aplaudăm pe Ted sau pe niciunul din echipă. Pe Iisus. Pe el îl promovăm. Noi devenim no-names și El devine the only name. The only name. Așa că Iisus e acolo în scălătoare Bethesda. Și nimeni nu se uite la el. Și vine El la unul. De ce nu ești sănătos? De ce? Stai aici și uite că problema e că nu vine nimeni până... până până mă apuc și eu să mă trag cu targa mea, o va intra altcineva în apă și gata, s-a dus. Și pune o întrebare. Iisus îi pune o întrebare. Vrei tu să te faci sănătos? De 38 de ani bolnav, ce stătea între el și vindecarea lui? Ce stătea între, ce stătea între vindecarea lui și el? Doar el. Pentru că niciun demon din ea nu l putea opri. Când Iisus l-a întrebat, Vrei să te faci sănătos? Niciun demon din iad nu mai îl putea ține bolnav. Niciun demon din iad nu mai îl putea ține legat. Când Iisus te întreabă vrei să te faci sănătos? Nimeni nu te poate ține, decât tu. Și știi care a fost răspunsul lui? Da. Și s-a făcut sănătos. Tu ești singurul care poți opri cuvântarea din viața ta. Prin modul în care trăiești, prin modul în care tu... Tu Tus trei viață, le cauze pe Miezul, tu e singurul. Tu e singurul care poți opri prociile care au fost rosite peste tine să se înplinească. Tu e singurul. Eu nu pot opri acele procii. Pei mulți dintre voi, Miezul v-a vorbit, a avut procii peste viața ta. Eu ca lider de tineret și apostol nu poți opri niciuna din acele procii. Tu le poți opri. Pentru că tu e singurul care stă în calea binecuvântării tale, în calea schimbării tale. Tu. Mersă că trebuie să rezolvi problema asta. Dacă eu sunt singurul care stau în calea binecuvântării mele, ce trebuie să fac? Pentru că tu ești singur Tu. Așa că multă responsabilitate cade pe tine. Până acum credeai că Ted, Ted nu mă pune să facă ai Ted nu-mi dă aia. Nu. Tu. Tu ești singurul care stai în calea binecuvântării tale. Așa că tu trebuie să decizi ce trebuie să faci tu ca să te schimbi. Pentru că Iisus te întreabă astăzi, vrei să te schimbi? Cum l-a întrebat pe acel om. Vrei să fii sănătos? și te întrebi astăzi. Vrei să te schimbi? Pentru că cuvântul cheia astăzi îi întoarce-te. Trebuie să te întorci. Și al treilea lucru. Și încheiem. Primul a fost pentru a primi noul, trebuie să te separi de vechiul. a doilea, singurul care te poate ține departe de binecuvântarea ta, ești tu. Și trei. Eu da, imediat. Am început să simt din vara asta o frustrare, o agitație. Am început să nu mă mai simt confortabil. N-a avut nimic de face cu frumoasă mea soție. N-a avut nimic de face cu familia mea. Duhul meu. Nu mai mă simțeam confortabil. Am simțit o frustrare am o ci presupunem mai mă mai incomodabil și dacă simți acela lucru, vreau să spun un lucru simți că nu simți că nu e ok simți o frustrare Știți ce semnul acesta? asta dulta tot spune e timpul pentru o schimbare că nu mai simți că îi e o okay. nu mai simți așa frustrare nu mai te simți confortabil în pielea ta în ce ce faci cum ești E timpul pentru o schimbare, asta e semnul. Și așa, aș vrea să notez al treilea, dacă notez, disconfortul și agitația pe care le simți în interiorul tău. Disconfortul și agitația pe care le simți în interiorul tău este Duhul tău care spune, este vremea pentru o schimbare. Disconfortul aceea și agitația aia e timpul pentru o schimbare. Să-ar putea să-ți dai seama și în ultimele zile ți-a dat seama că nu ai putut dormi nopți, a fost agitat îți simți așa o frustrare, că și și de ce? Pentru că Dumnezeu a pus mult mai mult în tine decât tu ai până acum. Dumnezeu a pus capacitatea de a purta o ungere, tu ca tu să porți o ungere în viața ta care să facă minuni mai mari decât a făcut Iisus. El a spus asta. Și tu vezi că faci numai o, o chestie micuță și normal că nu te simți confortabil și spui, aș putea face mai mult. E pentru că Dumnezeu îmi spune e timpul pentru o schimbare. E timpul să mergi la alt nivel. Poate ai venit până acum și ai... A fost doar la, la la scaune și ai aranjat doar scaune și în duhul tău simți a, o, o frustrare și o agitanție și ai aș putea face mai mult. Dumnezeu spune, e o schimbare. E timpul pentru o schimbare. Ai putea face mai mult pentru biserică. Deja de 10 ani tot aranjezi scaune, poate ai putea face mai mult pentru biserică. Ai putea face mai mult. În seara asta am simțit că pe lângă faptul că Dumnezeu ca biserică ne cheamă și ca tineret o mod special ne cheamă o schimbare. Am simțit că ne cheamă pe mulți dintre noi la o schimbare. s putea să fie o schimbare, să simți o schimbare, că ai nevoie de o schimbare în relațiile tale. Și aici, pur și simplu, între voi va trebui să vă debarasați de unii prieteni vechi. Va trebui să vă debarasați. De ce? Pentru că alimentează mintea voastră cu lucruri neadevărate care vă oprește să primiți noului Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă ceva nou în viața ta, dar nu poate că ești atacat zilnic de idei greșite, complet împotriva voie lui Dumnezeu Unui absolut fizic va trebui să de vă debarasați unele relații. Nu poți primi noul cât timp de vechiul. Acum nu înseamnă că ne vom debarasa, v spus că noi vom petrece timp cu necreștinii, dar nu vor fi prieteni noștri cei mai buni, că timp ne deam numai la lucrurile, așa că ne vom întâlni doar de vreo două ori pe lună cu ei, să petrecem timp cu ei. Dar trebuie să fie prietenii tăi cei mai apropiați, trebuie să fie cum a avut Iisus. Iisus nu avea prieteni cei mai apropiați necreștini. Au avut? Pretenii lui cei mai apropiați erau oameni care îl urmau pe el. Primii trei, pentru Iacov și Ioan. Păi avut 12. Au avut după și pe Maria, Marta și pe Lazar, care îi lubeau pe Dumnezeu. Tu cu cine te înconjuri tu? Ai tu, preteni, cum a avut Iisus? Pentru că ăștia au fost pretenii lui. Știți cu cine se înconjura Daniel? Cu, cu babilonieni? Cu băieți cool din cartierul din Babilon? Shadrach, Meșac și nego, prietenii lui. Creștini, care au decis să se țină curați. Ăste erau prietenii lui. Ce s prietenii tăi? Cine-s S-ar putea să fie o schimbare la nivel și simt unii dintre voi, la nivel financiar. Slujbă nouă, promovare nouă. Unii dintre voi v-ați tot învârtit în jurul muntelui financiar. Ați avut tot, păcă v-ați bătut să vă mețineți. Dumnezeu, Dumnezeu, prorocesc astăzi peste voi. Promovare nouă, servicii noi, uși noi deschise E vremea pentru o schimbare în viața ta. Unii dintre voi ați, ați fost implicați în unele departamente în biserică, dar când a menționat unele din aceste departamente, de slujire, să găsești locul fiecăruia, sau evenimente, să organizeze evenimente pentru liceeni, pentru studenți, în mintea ta deja a început să uace ce tare ar fi să fiu și eu implicat într-o echipă de asta care o organizează. E timpul pentru o schimbare, Dumnezeu începe să-ți lucreze în inima ta. Și simt că Dumnezeu vrea să facă ceva. Unii dintre voi vă luptați și mergeți de jur împrejur. Este un păcat în viața voastră care nu puteți scăpa. Și tot ați înconjurat muntele. Ați intrat în așa ciclu. Dumnezeu vrea să fii liber. Să schimbi astăzi. Pentru că știi cine stă în calea schimbării tale? Doar tu. Vin tiner la mine și spun. ani de zile tot mă cu cu masturbarea, cu pornografia și îmi spun. Știi care-i problema ta? Tu ești problema ta. nu nimeni. Tu ești problema ta. Tu stai în calea schimbării tale. Tu trebuie să decizi să ții în frut trupul tău. Cine să facă asta pentru tine? Eu? Să fiu cu tine 24 de ore? Să te leg cu niște funii? Asta vrei să faci? Tu stai în calea liberării tale. Doar tu. Și pot eu să vin, pot să vină păstorul, pot să vină Beni Hina aici și toți pune mâinile peste tine, poate să vină și preoții să ducă tămâie și te ungem cu tămâie și cu smirnă. Pentru că tu stai în calea liberării tale tu trebuie să te ridici să spui, vreau să mă schimb. Vreau să mă schimb. Văloră un mesaj. Ne-partelei Dumnezeu și a văzut inima. O inimă roșie și a văzut cum mult a ți-a dus astăzi inima are despre dragostea lui Dumnezeu. V-a zgârcatere. Pentru că vreți să vă schimbați. A primei viziunea asta. Haide să închidem ochii.